Poznato vam je u jednom od naših zadnjih predavanja, dakle predzadnje predavanje, bilo je govora o osobinama onih kod kojih trebamo tražiti znanje. O osobinama učenih ljudi oko kojih se trebamo okupljati kod kojih trebamo učiti vjeru. Kako je rekao Mohamed ibn Sirin, doista je ovo znanje vjera, pa dobro gledajte od koga uzimate svoju vjeru. I nije dozvoljeno svakome da govori o vjeri i nije dozvoljeno da se oko svakoga okupljamo. Ono što imamo danas posjedica je upravo kršenja te zabrane. Što mnogo, mnogo je onih koji pričaju i mi ne vodimo računa kod koga ćemo sjesti, od koga ćemo učiti vjeru. Pa u našem prošlom predavanju spomenuli smo dakle nekoliko osobina nakon Spomena Kur'anskih ajeta, hadisa i govora islamskih učenjaka o opasnosti govora o vjeri bez znanja. O opasnosti govora vjeri, o vjeri bez znanja. Spomenuli Kur'anski ajet u kojem Allah prijeti Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam da ukoliko on bude iznosio laži na Allaha i Allahov din, šta će biti s njim. Ako je tako zaprijećeno njemu, onda kome je to od nas dozvoljeno da govori o vjeri a dobro zna da nema znanja dobro zna da nema znanja i kako je rekao kulisum elitabi nako njega imam gazali rahmetullahi aleyhim da ušute oni koji ne znaju ne bi bilo razilaženja među muslimanima da ušute oni koji ne znaju ne bi bilo razilaženja među muslimanima dakle nije dozvoljno govoriti o vjeri bez znanja o vjeri trebaju da govore oni koji imaju znanje ispominjali smo, dakle, određene osobine tih učenih ljudi i učen čovjek koje treba da ima kod sebe osobina i kamo sreće da se držimo tih osobina da te osobine tražimo kod ljudi od kojih slušamo, učimo za kojima idemo, kod kojih sjedimo jeli? i učimo vjera kao što pri njima trebaju biti određene osobine isto tako pri nama, koji tražimo znanje moraju se naći osobine vidjeli smo, spominjali smo na tom predavanju na početku koliko je ozbiljna naša vjera i koliko nam je blagodat Allah dao s tom vjeru Sadini dini islamu ko se bude držao islama onakvog kakav je objavljen poslaniku Muhammadu sallallahu alihi vselem šta mu Allah obećava ako je to tako a jeste jer je došlo u kuranskim ajetima i vjerodostajnim hadisima spomen svega toga onda, dakle, toj vjeri trebamo pristupiti ozbiljno. Ako od te vjere, kako kažu naši prethodnici, tvoja vjera, sin je tvoje, tvoja krv i tvoje meso, o, dobro gledaj od koga uzimaš vjeru i dobro gledaj kako vjeruješ. Ako je to tako, ako će sutra moja i tvoja krv, moje i tvoje meso ovisiti od naše vjere danas, šta će biti s njim sutra u dženet ili džehennem, od naše vjere danas, onda, dakle, ne možemo se poigravati s tim. I o lahko shvatati vjeru. Nažalost, vidimo, većina muslimana to o lahko shvata. Toliko o da mnogi se busaju prsa od islama, nemaju osim muslimansko ime, ako ime nešto vrijedi. Ako ime nešto vrijedi. Pa dakle, i mi koji tražimo znanje, trebamo imati osobine. Moramo kod sebe imati osobine, kako bismo dakle tražili znanje i imali bereket u tom znanju. Svi mi dobro znamo, ima ovde nas i starijih i mlađih, ima nekih koji su možda 10-15 godina na ovom putu traganja znanja, ali većina nas postavlja uvijek istat pitanje, traži odgovore na istat pitanje. Kada bude upitan, opet gleda po plafonu, misli da će od ozgo nema mi se objave. 10-15 godina savijamo ko biva koljena i tražimo znanje, međutim znanja nemamo. Oni čemu je problem? u nečemu je problem. Otiđi na internet, nemaš više teme koju bi izabrao da govoriš ljudima. Sve se izgovorilo. O svomu se pričalo. Međutim, toga pri ljudima nema. Po praksi u njihovim životima toga nema, o čemu se priča. Pa dakle, ovdje nešto fali. Dakle, nemamo ovih osobina. Osobine, dakle, koje moramo imati pri sebi ako hoćemo da postignemo znanje i da to znanje kod nas bude veričetno a znanje je, braćo, bitno. Ne da neko misli da ja mogu bez znanja. Svima nam je dobro poznato zbog čega smo na dunjavu ko ovdje. U 56. majtu suret Darjat. Kaže Allah kako stoju u prijevodu značenja ama baš nijednog djinn i nijednog insana čovjeka nisam stvorio osim da me obožavaju. Znači mi smo stvoreni dovedeni na ovaj svijet da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'la, da ga obožavamo. Šta je to ibadit? Šta je ibadet? Pitam vas, šta ibadit? I što Allah voli od riječi ili dijela, tajnih ili javnih. Kao kaže šehtu Islama ibn Taymih, rahimahullah, u jednoj definici. U drugoj definici kaže sve to treba da bude činjeno s potpunom ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala uz potpunu pokornost. Kako da ja i ti znamo šta Allah voli? Čime je zadovoljan? Koje su to riječi? Koja su to dijela? Javna ili tajna? Kako da znamo? Moramo da učimo. Pa dakle, dok je dunja luka ljudi su obavezni da obožavaju Allaha. Kada nestane dunjaluka, kada nastupi ahiret, onda će biti nagrađivani ili kažnjavani za svoje obožavanje ili neobožavanje Allaha subhanu. Ali dok je dunjaluka, Allah se mora obožavati. Kako da ga obožavamo? Dok je dunjaluka i obožavanja Allaha trebamo tražiti znanje. Dakle, znanje je bitno te kako? Kako da znamo šta to Allah traži od nas? S čime je to Allah zadovoljan ako ne budemo tražili znanje? Pa prije neboli počnem sa spomenom ovih bitnih osobina koje se moraju naći kod nas. Kada tražimo šarijatsko znanje. A šarijatsko znanje je zasigurno nakon islama, nakon upute dini islama najveća blagodat. Nama je dobro poznato na Dunjalku da bi postigao neki dunjalučki cilj. Da bi došao do imetka, naročito ako je riječ o velikom novcu nogonoca ili neki ogroman dunjavčki cilj moraš dobro oznojiti. Moraš, ako ne znaš, podučit se kako da dođeš. Da pitaš ljude od iskustva koji su došli do toga. Kako su oni postigli, slično. Dakle, imaju određeni adabi koji se moraš pridržava da bi došao do tog dunjavoga. Misliš, do vjeri? Tako lahko doći? I držati se vjeri tako lahko? Ne tražiti znanja? Ja pa prije nego li počnem sa spomenom ovih osobina, hajde malo opet da spomenimo one kuranske ajete u kojima se govori vrijednost znanja tih kuranskih ajeta je mnogo hadisa također ali samo spominjem kratko danas te riječi podstaknu malo više da se zagrijemo i da tražimo znanja iz našeg vjere pa Allah subhanahu wa ta'ala u 114. ajetu sure Taha kaže وَقُرْ Rabbi zidni ilma. U puću je zahtjev naredbu red, na svome poslaniku Muhammedu alaihi salatu sami kaže i reci gospodaru povećajni znanje. Čitate Kur'an od početka do kraja. Nećete naći da poslanik Muhammed sallallahu alaihi salam nešto otvoreno traži od Allaha. Mimo znanja. Naproti u ovom Kur'anskom ajtu mu se naređuje da traži znanje od Allaha naređujemo se da upućuje dobu Allahu subhanahu wa ta ta'la da Allah da znanje Prošlo, na zadnjem predavanju čuli smo iz tefsira dakle poslanik salallahu alihi sallam kako indirektno tražio nešto drugo indirektno, ali direktno i čak još mu je naređeno da traži samo je znanje nećete naći nigdje da mu je naređeno i reci gospodaru moj povećajni metak, gospodaru moj mi zdravlje, gospodaru moj mi snagu, nigdje Hamza to citenja ci samo wa qur rabbi zidni ilma, zato ne govori dakle o veličini znanja. I sa znanjem postiže se spas i na dunjanku i na ahiretu. I u tome je dobro dunjanka jaheret. Pa takođe kaže Allah subhanahu wa taala u devetom ayatu sure zumer, kul hal yastavi alladheena ya'lamun wal ladheena la ya'lamun inna ma yatadakkaru Zar su oni koji imaju znanje o vjeri? Dakle, svi ovi kuranski ajeti koji govore o znanju, govore o znanju o vjeri, o ševjetskom znanju. I sve ove odlike, vrijednosti, koristi, koje su vezane, spomenute o kuranskim ajetima, vezane su i odnose se na znanje iz Za suisti oni koji znaju, koji imaju znanje i oni koji nemaju znanje? Doista povuku iz toga uzimaju samorazum onaj koji ima pameti zaključuje da nisu isti ne mogu biti isti onaj koji ima znanje o Allahu, Allahom dinu nije isti kao onaj koji nema jer onaj koji ima znanje on je više spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala više zna za Allaha za njegove narabe, njegove zabrane više ga se boji ako je dakle iskreno na, kako ćemo čuti, jeli određen način tražio znanje ako je u tome bio iskren i postigao znanje i to znanje ostavilo traga na njega nije isti, ja često kažem mi koji dolazimo ovdje na ovo mjesto i na ovakva mjesta ne možemo biti isti nakon dolaska s onima tamo koji hodaju po ulici, svog čega dolaziš ove riječi koje čuješ ovdje na drugom mjestu moraju da te mijenjaju, ako dolaziš samo onako nedjeljom da izađeš negdje, izvedeš suprugu djecu i ostalo da ubiješ vrijeme, kako neki kažu nemoj dolaziti otiđi posjeti majku, otiđi posjeti tetku, idi a miđi, u rodbinske veze ne dolazi. Nijako ćeš čuti koliko je jedan, samo jedan skup znanja na kome se govori o Allahom dinu. Pa sigurno dakle nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. I to hvataju samo oni koji suražano obdane. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala U suri Al-Muđadele 11. Majtu, fe amenu minkum, Allah će između vas uzdignuti na stepene one koji vjeruju, a zatim između njih vjernika one kojima je dato znanje. Allah subhanahu wa ta'ala ovde spomnije dvije vrste uzdizanja. Između svih ljudi oni koji vjeruju, kako je rekao na drugom mjestu i vi ćete biti gornji ako budete vjernici A dakle između svih ljudi Allah uzdige vjernike i između vjernika one kojima je dato znanje i pogledajte Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao Allah sije između vas uzdignuti vjernike i one kojima je dato znanje za jedan stepen darađa ili darađa tajn, ili salata darađa Jednu deređu, jedan stepen, dva stepena, tri stepena, već je rekao deređat za stepenu. Dakle, nije rečeno za jedan stepen, već je rečeno za mnogo, mnogo stepena. A opet između jedne deređe i druge deređe, Allah najbolje zna kolika je razlika. Kolika je razlika. Pa sve to dakle govori o vrijednosti iznadlja. Zatim jedan od Kur'anskih ajeta koji možda najupečatljivije govori o vrijednosti, vrijednosti znanja i onih koji nose to znanje jeste 18. ajet sure Ali Imran i kaže: "Dallal walal Allahu annahu Allah svedoči da je on jedan jedini istinski Bog dostojan obožavanja i to svedoče meleki i učeni ljudi. I to svjedoče meleki i učeni ljudi kažu komentatori da je bilo boljih ljudi od učenih vladari bogataši, oni koji imaju metka i imućni, ne znam, abidi pobožnjaci koji ne dižu svoje čelo sa srde i slično, da je bilo da su oni bolji, Allah bi ih spomenuo ali su najbolji ljudi na Dunjaluku učeni ljudi, najbolja stvorenja na nebesima meleki pa ih Allah spomenuo, najbolja stvorenja na Dunjaluku i najbolja stvorenja na nebesima Allah je spomeno, u čemu? U najčastnijoj, najbitnijoj stvari o svjedočenju da je Allah jedan jedini, dostojan, jedini, dostojan obožavanja. I brojni drugi kuranski ajtiju kojima se dakle spominje znanje. Da mnogo ne dužimo. Također hadisi Allahova poslanika, ali ih salatu sam, su brojni. Jedan od njih koji u sebi sadrži brojne odlike vrijednosti znanja i njegojih nosioca. Hadis kod Ebu Daouda, Ibnu Mađe i mnogi drugi šehal albani Rahimahullahu ta'la oci i njega je vjerotosti. Kaže poslanik, a.s.a.s. koji zabere put da na njemu traži znanje, Allah će mu tim putem olakšati put do dženneta. Koji zabere neki put, neki način da njime traži znanje i zvijere, Allah će mu zbog toga olakšati put do dženneta, pa je... Iz ovog hadisa se može zaključiti traženje znanja i znanje razlog siguran razlog ulaska u džennet želiš želim to budemo u džennet nema toga od nas koji ne bi želio evo dakle sigurnog načina kaže poslanik alihis sallallahu alajhi wasallam put da na njemu traži znanje Allah će mu Teme olakšati put do dženeta za sigurno kako se spomnje u drugom hadisu doista je Allahu aroba džennet Allahu aroba je skupa Ne može se tek tako doći do dženneta. Moraju se upoznati dobra djela koja treba činiti, moraju se upoznati loža djela koji se treba ostaviti. Kod nas, nažalost, kod mnogih Allah je milost. Allah je milost. Učini haram, grih, Allah je milost. Ostavi naradbu, Allah je milost. Jeste Allah milosti? Allah je zvostoko i kažnja. Šastito, tebi Allah oprosti, ali druge kažnjava, jeli? Dalje kaže poslanik Alihi salatu selam: "Wa innal I doista u ovom istom smislu, doista meleki spuštaju svoja krila onome koji traži znanje i zadovoljstva zbog tog njegovog djela. Odnosno meleki će ti biti od pomoći, od podrške na tom putu. Zato ovakvi sretni skupovi gdje se govori o i vjeri, gdje se spomni Allah, gdje se uči Allahova Riječ knjiga, Kur'an i Kerim smireni su. Nema da se dižu glasovi, nema da se raspravlja, nema jeli, da se svađa i slično. Jer je došlo u ono dobro poznatom hadisu Ebu Hurire, radi Allah, tjelom, kod imama muslima da Allah ima posebnu skupinu meleka, koje šalje da traže skupove na kojima se spominje Allah. Pa oni kada nađu takav skup na zemlji, onda zovu sve, koji su razaslati da traže tako je zovu na taj skup i svi se okupe. Ja. U drugom hadisu se spominje da kaže je li poslanik alihi sam niče se nikada ljudi sakupiti u nekoj od Allahovih kuća i da uče proučavaju Allahovu knjigu, a da Allah subhanahu wa na njih neće spustiti sekir smiraj i da neće pustiti svoju milost, da ih milost neće obaviti, da ih meleki neće nadkriliti jedan na drugi, sve do nebesa i da ih Allah neće pojedinočno spomenuti kod sebe. U prethodnom spomenutom hadisu Ebu Horebe kod imama muslima, kaže se na kraju tog hadisa da Allah te meleke koji svjedočuje ovom i ovakvim skupovima i koji nadkriljuje ovakav skup sve do nebesa Allah ih uzima, njih i one koji su kod njega, jeli? Uzima i za sjedoke da je svima uprostio. Da je svima uprostio koji su prisutni. A? Oseto dakle govori o vrijednosti ovakvih skupova. I doista meleki pružaju svoja krila i zadovoljstva onome koji traži znanja Wa inna la alima I doista za onoga koji ima znanje, koji traži znanja, ima znanje, traži oprosta sve što je i na nebesima i na zemlji. Ej, koliko je stvorenja na zemlji, na kopnu i na moru. Na jednim nebesima, na jednom neb na drugom, na trećem, petom, šestom, četvrtom, petom, šestom, sedam nebeca. Sedam zemanja. I svi traže oprosta za tebe. Ako budeš tražio znanje, na ispravan način, kasnije imam znanje. Sve traži Čak stoji u hadisu hattal hitan fi džaufi l-baha ili fi džaufi l-man. Čak dakle i riba u vodi. I ona traži oprosta za tebe. Zatim posebna odlika. Kaže poslanik Alihi Salatussalam i vrijednost učenog nad, po, nad pobožnjakom je poput vrijednosti mjeseca nad zvijezdom. Ovdje je spomenut pobožnjak i vrijednost učenog sprem pobožnjaka dakle nije spomenut neki tamo čovjek i vrijednost učenog sprem bilo kojeg drugog čovjeka ne, već je rečeno i vrijednost učenog sprem pobožnjaka ne kaže se za svakog čovjeka da je pobožnjak da je abit već se kaže, to je nama prineseno odavnina za onoga koji se odvojio i posvetio i vadetu što stari kažu, ne silazi iz kožice posti mnogo, klanja mnogo, ima i badeta kod sebe mnogo, za njega se kaže da je pobožnaki i opet učen čovjek sprem njega je poput mjeseca sprem zvijezde, najsvjetlije zvijezde, ko je? 13. danas, je ja? li? Za par dana ili par noći bit pola mjeseca. Kada je pola mjeseca, onda je mjesec pun, je tako? Kada je pola ševietskog mjeseca, onda je mjesec pun, kaže se u noći bedra, u noći uštapa. Mjesec je pun i onda se opet smanjuje. Kada ide od početka mjeseca, onda je poput jel, srpa, pa se podpunjava, podpunjava u pola mjeseca bude pun i onda se opet smanjuje. I opet tako. Kada je pola noći, izađete, pa pogledajte u mjesec i pogledajte u zvijezde. Mogu se porediti ih. Mjesec koliko jasno vidiš nemaš potrebe da se guraš da ga vidiš. i A e istota, poučen čovjek s pram pobožnja. s pram pobožt. Dalje kaže poslanik Alihi salatu sam i doista su učeni nasljednici vjerovjesnika. I to je također posebna odlika vrijednosti, ono što bi nas trebalo podstaknuti da tražimo znanje, da budeš nasljednik poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u pravom smislu riječi. Mnogi danas kažu sunnet, sunnet, sunnet pitaš za dokaz doneseš mu dokaz odbija glavu vrti i ode od sunneta a oni i dalje zakleti zagovornik sunneta a ne zna da to što radi je notar i doista vjerovijesnici nisu i za sebe ostavljali dinara i dirheme već su ostavljali znanje kako teče dalje hadis pa doista ko uzme to znanje uzeo je ogromno dobro jer da su ostavili za sebe dinare i dirheme, dunjaluk uzmeš, dunjaluk će otić prije ili kasnije, ili ćeš ti otić, dunjaluk će ostati, drugi će ga za tebe tršiti i djeliti. Ali da, znanje, znanje ostaje do sudnjega, do sudnjega dana. Zatim, hadis kod Bukhari i kod muslima, men yuridi lahu bihi khairaju faqqihu fid din, kome Allah želi dobro poduči ga vjeriti kome Allah želi dobro poduči ga vjeri. Činim, činim se sam ode spomnjao riječi šehol islama ibn cejmije kod komentara ovoga hadisa pa kaže iz ovoga hadisa se da zaključiti da onaj kome se ne želi dobro ne podučava se vjeri. Da onaj kome se ne želi dobro ne podučava se vjeri. Pa nemojmo da dajemo dokaz protiv sebe da ne želimo dobro i da nam se ne želi dobro. Zato zapnimo, tražimo Tražimo zdanje. I mnogi drugi hadisi. Nekoliko govora naših prethodnika. Ashaba na prvom mjestu. Zatim velikih priznatih i poznatih učenjaka. Ashabi, to je najbolja generacija. To su najpobožniji ljudi. Najviše su se bojali Allaha subhanahu wa ta'la. Po pitanju svoga jezika, po pitanju svojih dijela. Nemoguće je da ono što su rekli, da su rekli iz have, da su rekli iz svojih prohtjeva i strasti, već zasigurno za to imaju potvrdu. Nešto slično, rekao je poslanik alihi salatu selam. I za njih je Allah rekao da je zadovoljan njima, ne za mene i za tebe. Zato treba slijediti nakon Kur'ana i sunneta njihove riječi, njihova djela. I u stvari njihove riječi, njihova djela su komentar Kur'ana i sunneta. Mi kažemo da razumijevamo Kur'an i hadisa, onako kako su ih razumijevali oni, jer su oni svi dočili objavi Kur'ana i izricanju izricanju hadisa. Pa jedan od njih čovjek, ashab koji je najdosljednije slijedio poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u hadisima, u sunnetu, u životu. Zato mnogi učenjaci ukoliko ne nađu hadis, gledaju u njegov govor. Gledaju u njegova djela. To je Abdullah ibn Omer. Abdullah ibn Omer radi allahu anehuma. Ovdje jedne prilike kad smo komentarisali hadise koje on prenosi, malo smo govorili o njemu kakav je bio toliko da kaže njegov sluga nafija da ga vidi jedan od vas rekao bi da je lud a onda vidi vas rekao bi za vas da ste vi ludi šta ostavljate čovjek koji je istraživao mjesta na kojim sve mjestima je klanjava poslanik sallallahu alihi wasalam a i on klanjao na kojim sve mjestima je odmarao poslanik alihi wasalam a i on odmarao poznat ovom je, spominjao sam da je bilo jedno drvo, stablo pod kojim je poslanik sallallahu alaihi sallam najviše odmarao, pa je Abdullah ibn Umar odmarao i brinuo se o tom stablom da ga neko posjeće vodio računa, pazio na njega da, zbog čega, da, Abdullah ibn Umar što duže može da sjedi gdje je najčešće sjedio poslanik alaihi sallam čak ekrame kumullah da pa izvinite na izrazu spominje se da istraživao mjesta na kojim svojim mjestima je mokrio obavljao malu nuždu poslanika alaihi sallam pa je Abdullah ibn Umar Jedne prilike skočio je u meščidu, meščid pun, sjedi, okreniš prema kibli, skočio, izletio, vratio se i sjelo. Sada niko odeo, skočio, izletio čovjek, a kod njega se prepao što ono je, što ono je, što Vratio se ovaj do njega, kaže, šta je, Abdullah? Kaže, vala, ne znam. Čuj, ne znaš. Ti radiš, ne znaš što radiš? Kaže, ne znam, ali sam vidio poslanika, ali hisalo sam jedan put spre sebe, kako je, skočio, ne znam zbog čega. Izašao i vratio se. I ja hoću tako da uredim. Mene ne interese je zbog čega. Poznatom isto, spomljao sam jedne prilike kada je išao u karavani, ispred njega bilo ljudi iza njega, ide na konju, na jahalici ovako, sagnje se i ispravi se. I ništa, mrtav hladan što kaže. I ovi njega koji su bili primijetli, I ti nima ništa što se sagnje sad. Kaže, Abdullah što to radiš? Kaže, ovdje je nekad bilo stablo i bilo grana. Ispred mene, Jahovo poslanik Alihi sa lovcom, kada je naišla grana, kada je došao red do nje, on se sagnuo. Abdullah, nema miše stabla. Kaže, mene ne interese. On ovdje se sagnuo ovako, ja hoću da se sagnete. A kada je riječ o ibaditu, koliko je ibaditio, ne pita. Poznat to ovoj noci namaz, Abdullah ibn Omer imao je slugu pored sebe po imenu Nafija, zanijeti dva rekata, klanja, klanja, planja, klanja. Preda, salam, kaže, u svanu, nije. Lohvat. Klanja, planja klanja. klanja ili svanova nije, Allah adhira. Tako je kojno. Kaže Abdullah ibn Omer, takav čovjek. Međlisu fiqhin kajrun min ibadeti sittine sene. Irham kella. fiqhin kajrun min ibadeti sittine sene. Samo jedan skup međlis na kojim se izučava, proučava vjera bolji je od Ibadeta 60 godina. Samo jedno sjelo, koje je možda sahat uzme, kod ne možda sahat po dva. Maksimum. Ali kaže, bolje je od Ibadeta 60 godina. čovje čovjek da živi i da Ibadeti 60 godina, kamo sreće da toliko živimo u Hayro, u Ibadetu. Ali kaže, Abdullah i Nomr, Samo jedan skup na kojem se izučava proučava vjera bolji je od toliko i toliko i badet. Kažu Ebu Zarr i Ebu Horeira radijallahu an-homa Babun minel ilmi ne ta'allamuhu a habbo ilajna min elfi rak'atim tatawah. Da se podučimo jednom poglavlju znanja iz vjere. Samo jednom poglavlju znam, abdestu. Tajemnom. Nešto od namaza. Jednom poglavlju iz vjere draže nam je negoli da klanjamo hiljadu rekata dobrovoljnog namaza. Samo da se podučimo jednom poglavlju iz vjere, iz dina. Draže nam je nego da klanjamo hiljadu rekata. Zato su imali znanja Zato su imali znanje, zato su ljudi iz dalekih krajeva, 60 godina, koliko je iza poslanika Ali Hissalatussam živio, Abdullahi ibnomer iz dalekih krajeva, kao što su u voljenom poslaniku Ali Hissalatussam dolazili, isto tako Abdullahu ibnomeru su dolazili iz dalekih krajeva, da slušaju kod njega hadise poslanika Ali Hissalatussam. A dakle i ti, kada... Budeš u prilici, hoćeš li da klanjaš dobrovolje namaze, toliko i toliko rekata i ćeš da sjedeš, da se podučiš nekom kuranskom manitu, hadisu ili jeli nečemu iz fikha ili akajda nemoj se nimalo dvomiti, sjedi i poduči se. Kompiti. Hoćeš ostati kotko će klanjati, kamo sreće da ostavimo, da klanjamo. Nećemo doći ovdje, hoćemo klanjati, jesti da nećemo onog šeitana upauti nogo preko noge u skavu, Gleda. Ali... Oćeš da ostaneš kod kuće da klanjaš da ibadetiš, nećeš doći ovdje ili na ovakva mjesta, nemoj da tako postupaš, već dođi ovdje i traži da se okoristiš dođi, vidjet kako koji se odaba trebaš pridržavati kaže Sufjane Seuri Imam Šafja Rahmetullahi Alihima Lise badel faraidi afdalu min talebil elmi nakon obaveznih ibadeta nema ništa vrijednije od traženja znanja nakon onoga što nam je Allah stavio obavezu, od obaveznih namaza, obaveznog posta i ostalih obaveznih ibadeta nema ništa vrijednije od traženja znanja, zasigurno. Jer čovjek putem traženja znanja upoznaje se sa mnogim drugim ibadetima i mnogim drugim zabranama. Koliko samo prođe onih sezona kada se dobra djela kod Allaha mnogo, mnogo više je vrednije. Ašura, je li tako, zatim dan prije jeli kurban vajrama, kada su hađije na Rafatu i slično jeli određene te sezone u kojima se djela daleko daleko više vrednuju kod Allaha subhanahu wa taala zatim ona vremena u kojima se prima dova čovjek koji zna ima znanje obijeđen je u to koristi svake prijelike i malo radi ali mnogo zaradi malo radi, ali mnogo zaradi zato je rečeno pronisljivi vjernik kod pronicljivog vjernika onaj koji želi sebi spas i uspjeh na Dunjanu i na Hiretu kod njega adeti postaju i badeti dok kod onih nemarnih koji su vjeru samo onako usput usput samo usput samo, samo onako, koji samo onako uzeli vjeru usput kod njih i badeti postaju adeti Pa danas mnogo muslimana, ako liklanja klanja, klanja formalno, pa preskoči, ne klanja, pa ajde što fali, hoće li naklanjati, neće li naklanjati, ima li nešto od tog naklanjavanja, nema, toga mnogo ne peče, ne boli. Dočim čim promisljivi vijednik, kod njega adet, postaje, postaje ibadet, sa iskrenom namjerom jeli, i sl. Zato je, dakle, zasigurno, nakon obaveznih ibadeta, nima ništa vrijednije od znanja. I slično je rekao Imam Ahmed rahimehullahu taala: "El ilm la ya'diluhu shay'un ila sihhatin niyyah." Znanju ništa nije ravno. Po vrijednosti, nakon obaveznog znanju ništa nije ravno, koliko niet bude ispravan. Koliko niet kod onoga koji traži to znanje bude ispravan. Dobro, dakle da krenemo sa ovim osobinama koje moramo imati koji tražimo, miko i tražimo znanje koje osobine moramo imati prisjeć. Dakle, koji koih savjeta trebamo pridržavati da bismo postigli znanje i da bi to znanje kod nas bilo blagoslovljeno, berićetno da bismo imali bereket. Kao što reko i na dunjalu, kod da bi čovjek postigao neki dunjalučki cilj i da bi to što postigne kod njega bilo dugotrajnije da bi imao bericeta u tome, mora se pridržavati određenog puta, određenog načina, metoda, jel? Čovjek, trgovac, neće se reći za njega da je uspješan trgovac ukoliko vara, ukoliko važen, ukoliko petlja, podvaljuje robu i sl. Neko će reći, doće do imetka. će do imetka, ali u tom imetku neće imati bereketa. Naših stari kažu kako došlo, tako i odišlo, ili još prije otišlo. Kako je li, tako došlo? Tako je došlo. Kao što vam je poznam, to spominje su v Hadisu kod Buhari i kod muslima da kaže alihi se nam poslanika Kupac i prodavacu na izboru, kada sklop je kupo po prodaju, mogu je razvrgnuti sve su tu, jedan pored drugog. Sve su tu, jedan pored drugog. Kada se raziđu onda više nemaju prava. Ne može da dođe onaj koji je kupio ukoliko je sve u redu. S robom ne može da dođe i kaže ne, ja hoću da vratim. Neće, meni ovo ne treba. Ne, raziš se i gotovo. Jedino prodavac od svoje volje, ako hoće, može jel, da, da odostane. Dalje kaže poslanik Anihisalatusan, pa ukoliko pojasne svoju robu, onaj koji prodaje i onaj koji kupuje, ne znam, ukoliko zamjenjuju robu, daće im sebe reketa u toj njihovoj kupoprodaju, toj njihovoj trgovini, a ukoliko sakriju mahane, ne svoju robu, roba je kvaljiva, ima manj, mahana manjkavosti, Bereket će biti sustegnut iz te njihove kupoprodaje. Pa tako dakle, možeš ti dobiti to nešto, ali koliko ćeš imati bereket autom. Voziš brzo, kao što neki voze brzo, a? Pa doći će, možda nekad već neće ni doći. Možda će negdje skrenu, ha, zagladit. Uglavnom doći će. Ona imaju u ruku pored onoga koji pored kojeg proleti velikom brzinom, možda će da čovjek opsova Dignite ruke, početi dobiti protiv njega i slično, ti ćeš dakle doć. Međutim, kako si došao? Na koji način? E tako isto i traženje znanja. Ti možda, i mnogi vidimo, dakle, 10-15 godina, sjedimo i učimo, ali nijema bereketa u tom znanju. Nijema bereketa, nepoznajemo. Do sad, ali, mi svo, ali bi mi smo trebali biti, ali... Ljudi se školio u 10-12 godina izađu doktor mi, svake sedmice, ili dva puta sedmiča, i na drugim mjestima imamo znanje, i ogromno znanje nam se govori Međutim, nema tog od nas da se podučio. Allah nebude zna da se promašili smo ili nismo bilni na času kad se govorilo o ovim osobinama. Ako se govorilo, kažu, ako je kasno, nije prekasno. Dakle, ako se nije govorilo, treba govoriti. Pa, prva osobina. Prva osobina i nju ćemo samo govoriti da ne bismo odužili. Dakle, iskrenost u znači. Iskrenost u traženju znači. Što znači biti iskreno tražiti znanje? Što znači iskreno tražiti znanje? Traži što znači iskreno radia Allaha tražiti všerietskog traži. znanje? Ja njit. To i pýtam. Krakav niti. A da niti prvišu. Daci berkevni. Bez skrivenih druhih aktiva. Iba <hý> nebude razeslania. A nebude samo radia da, da se umislim u tom pravi koristir. Ja, prije svega dakle, da je čisto radi Allaha, a zatim da se otkloni od sebe ne znanje drugih. Dakle, nije samo kad kaže ja tražim iskreno radi Allaha znanje kad krene od kuće, kad dođe ovdje gospodaru ovo samo radi tebe. Sjedim ovdje, slušam samo radi tebe. I on slušao, i slušao, i slušao, na njemu se ne vidi nikakva promjena. I to radi Allaha, nije to radi Allaha jeste, treba da to bude radi Allaha da nanitiš i da od sebe odklanjaš neznanje. Kad dođeš ovdje i nešto zapišeš, nešto čuješ, zapamtiš, radiš po tome. A nije kao što neki zapišu i ovdje ostavio svesko. Kad dođe sljedeće radilje. To radi Allaha. Čuo, plahu ga, ne interesuje da zapamti ili pravdje prešao, ostavio ovdje. Dakle, što znači iskreno radi Allaha, znači da svakako kada dolazi ovdje, kada sjedi i provodi trenutke, da nanijeti da je to radi Allaha i da od sebe otkloni neznanje, a zatim od drugih. Onih nad kojima ima ovlast, odnosno prema kojima ima obaveze, jel, a zatim i od drugih koliko im mogućnosti. Prije svega, dakle, ova iskrenost da je radi Allaha nije malo lahka stvar, je li tako? Nije malo lahka stvar. I nemojmo se zavaravati da je to samo, jeli, otrej s malo glavom zažmirt za, za i reći, gospodar, ovo radi tebe. I dok sjedimo i kada završimo skup, treba, dakle, čuvati to djelo, da je radi Nema prigovora, nema hvalisanja. U toku, dakle, dok sjedimo, slušamo, da nam se promijeni nijeti slično. Dakle, treba se boriti stavno. Naši prethodnici, daleko, daleko bolji od nas, nismo vrijedni spomenem prošle puta sam spominjao, ljudi iz 3. stoljeća, a mi živimo u kojem, 14. 15. stoljeću, iz 3. stoljeća kažu kada se spomenu ashabi mi se osramotimo. U 3. hijžarskom stoljeću, jedan od njih, naši ispravni prednika, kaže kad se spomene ashabu u našem sjelu mi se osramotimo, mi nismo vrijedni spomenak, pa da mi budemo, mi koji živimo još 1200 godina kasnije od njega. Pa dakle, oni su se bojali za sebe. Kaže Sufjan Efeburi, Rahimahullahu Teala, kada je bio upitan šta je to najteže duši postići. Pa je rekao iskrenost. Zašto? Zato što nema ništa za nju. Ništa nema za nju. Nema nikakvog udjela. Daj makar malo ne. E, nema ni toma. Sve je radi Allah. Nema ništa za tebe. I to je. I on kaže stalno mi se nije prevrtao. Očistim ga ovdje, dođe mi šetan s druge strane. Očistim, dođe s druge strane. Stalno mi se nije prevrtao. Imam Ahmed Rahimahullahu ta'ala upravo, dakle, ovo jeste definicija iskrenosti. Kada je bio upitan o vrijednosti znanja, rekao je nema ništa ravno znanju, koliko nije bude ispravno. Pa su ga upitali, a šta je to ispravno nije tu traženju znanja, da bi to znanje koje je toliko imalo vrijednost, kaže da otkloniš od sebe neznanje, a i od drugih kasnije. I onoliko koliko budemo iskreni u traženju znanja, toliko ćemo imati podrške od Allaha subhanahu wa ta'ala. Iš čega se zaključuje da je iskrenost, dakle nije mala stvar. Onoliko koliko budemo iskreni i u traženju znanje u svakom drugom ibadetu, toliko će nas Allah podržavati, pružati svoju podršku i štititi nas. Kaži Ibn Abbas radijallahu galanhuma, doista čovjek biva čuvan, podržavan onoliko koliko je iskren onoliko koliko je iskren, toliko ga Allah subhanahu wa ta'ala i čuva zato dakle iskrenost je mnogo, mnogo bitna <clears throat> i zbog toga nije vam strano da su islamski učenjaci svoje govore ili svoje knjige otpočinjali s hadisom inname la amalu bin nijad. doista sva dijela se vrednuju prema nijetima i svakom čovjeku pripada samo ono što je nanijetio, odnosno svakom čovjeku pripada kod Allaha samo ono što je nanijetio radi Allaha. Samo ono što je od dijela nanijetio da ih čini radi Allaha, za ta dijela će biti nagrađen kod Allaha. Pa su govorili potrebno je da svako predavanje, potrebno je da svaka knjiga, je svako poglavlje u knjizi, otpočne se s ovim, s ovim hadisom, da bi stalno čovjek preispitivao svoj njeg. Na drugoj strani, Spominjaju se Hadis i spominjali su islamski učenjaci hadise koji govore o opasnosti traženja znanja radi nekoga drugog. Ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne radi ahireta i slično. Pa je poznat hadis da kaže poslanik Alihi salatu osam ko bude tražio znanje i zvjeri s kojim se traži samo Allahovo zadovoljstvo ko bude tražio znanje i ko im treba tražiti samo Allahov zadovoljstvo međutim on time bude tražio neki od dunjanočkih ciljeva traži znanje i zvijere a njime traži neki od dunjanočkih ciljeva vidit ćemo u drugom hadisu spomenuti tih ciljeva šta je s njim takav neće osjetiti miris dženeta takav neće osjetiti miris dženeta slično se spomne za ženu je li tako za ženu, pa se nakon jeli, njenog slučaja kaže, a doista miris dženneta se prostire na toliku i toliku udaljenost. Međutim, dotični neće osjetiti miris dženneta. Kaže se u komentaru ovog hadisa, zašto se spominje miris dženneta? Kaže zbog toga što, kako je rekao šehu l-Islam ibn-Temija, na Dunjanku postoji džennet, kao što postoji na Hiretu pa onaj koji ne uđe u dunjaluk i džennet taj neće ući ni u džennet na akhiratu kada je bio upitan šta je to kakav je to koji je to dunjaluk džennet na dunjaluku pa je rekao spoznaja Allaha obožavanje Allaha posvećivanje iskreni ljubavi Allahu subhanahu wa ta'ala dakle znanje traženje znanja o Allahu dželle veala i njegove vjeri tako dakle tim znanjem ne postignje ovo spoznaju Allaha Allahu u ljubavi i ostalo taj neće osjetiti ni na aheretu miris dženneta. Neće ući, dakle, ni u taj aheretski džennet. Zbog toga, dakle, kada se traži znanje, potrebno je prvo govoriti o ovoj iskrenosti. Ovoj iskrenosti. Jer je znanje, dakle, nešto najvrijednije i također kod traženja znanja mnogi se kližu i okliznu i dobro trehnu znači rijetko ljude da klanje i radi nekoga drugog, ili tako? Teško da može čovjek da dođe, da stane u safi, da klanja radi nekoga drugog. Takvi su samo munafici. Dolaze u džaniju da ih drugi vidi. Ali većina onih koji klanjaju, vjednici, teško je, dakle, da zanijeti, da klanja radi nekoga drugog. Da posti radi nekoga drugog, ne. Ali čovjek kada traži znanje, ima mnogo ciljeva koji se traže znanjem kada skuplja znanje, kada uči vjeru, tako je, postoji mnogo drugih ciljeva zbog kojih čovjek traži znanje. Ne bi poslanik sallallahu alihi wasallam upozoravao na to, da ljudi to i ne traže, no tako? Zašto da mi govoriš o nečemu što se nikada neće desiti, ne desit se, naprotiv dešava se mnogo. Pa je došlo u hadisu da je rekao poslanika alihi wasallam ne tražite znanje kako biste se nadmetali s učenima Kako biste, se, kako biste diskutovali s učenim ljudima, koji je više pročitao, ko više zna, ko bolje zna, ko je dao više odgovora, ko je održao više predavanja, ko je učeniji, tražite znanje zbog toga. Eul litumaru bihi sufeha, ili da biste omalovažavali nakon rasprave. Postaviš mu dva, tri pitanja, bježi, sam čuo, džahel, bježi od mene. Isti se mnom ovce čuvaj, ti si džahed, bježi Kako biste omalovažavali neuke ljudi, tjerali ih svoje rizine? Ili kako biste privukli poglede i lica ljudi prema sebi? Nemojte zbog toga tražiti znanje. Da biste se nadmetali s učenim ljudima i dokazivali da ste vi učeni od njih, da biste omalovažavali neuke i da biste poglede ljudi okretali prema sebi. U drugom citatu hadisa spominje se... Jeli kako biste dobili počasno mjesto na skupu? Kako biste dobili mjesto na skupu prema kojem se svi okreću? Isletu. Ima dosta dakle, ljudi koji traže zbogog oznanja. I to možemo čuti na njihovim predavanjima. Spominju mu se imena jednog, drugog, trećeg, petog, 10. onih. Onda je kvalifikacija kojoj kakav Pa bolan kad poreda sve naše učene, onda je poredao prije njih, poredao je nas. Povalio je. Kada je rekao da niko od učenih nije više učen, onda, dakle, omalovažavaće sigurno i nas. Zbog čega to sveći ni? Da bi bio jedini taj on, proma kome će se okreniti, od koga će se slušati. Šta je rekao poslanika, Alehi Salavca, na kraju og hadisa? Femen fa'ale zalik f'nauru nauru. Kogude je radio tako, tražio znanja, da se nadmeće sa učenima i raspravlja sa učenima, da omalovaža neuke i da privlači poglede ljudi ka sebi, lica ljudi ka sebi da okreće, kogude je to radio, njega čeka vatra, vatra. Njega čeka džahannemska vatra. Zato dakle, treba se dobro paziti. Dobro paziti. Iskrnost je tekako bitna. Ne smiju se tražiti nikakvi drugi dunjački cilj. Nemoj da znanjem koje učiš ovdje ili ovdje, na fakultetu, negdje, dakle šerijetsko znanje, znanje iz vjere, da tim znanjem želiš nešto da postigneš što ljudi imaju u svojim rukama. Što ljudi imaju u svojim rukama. Čuo si, poslanici, vjerovijesci nisu ostavljali za sebe dinara i dirhama. To je ono što ljudi imaju u svojim rukama. Ono što su ostavljali je daleko, daleko vrednije. Pa nemoj da ostaviš ono što je vrijedno za bezvrijedno nemoj da tražiš hvalu da budeš spominjan kako si učen, kako si naučio Hafiz Kur'ana Hafiz Hadisa, poznaj toliko hadiske izbirki maša Allah, teba teba, govornik i slično, ha? sjeti se onog Hadisa Abu Huraira kod imama muslima o kojem se spominju tri kategorije s kojima će se potpaviti džahannamska vatra Hadis prije negoli ga iscitirao Abu Huraira radijallahu tamo tri puta padao u nesvijest Tri puta padao u nesvijest. Nije mogao da kaže zbog težine hadisa. Kada je došao u sebi, onda je citirao hadis, poduži hadisu u kome se spomnju tri kategorije koje će biti prve bačene u džahannu. Onaj koji se borio na Allahovom putu, ali se nije borio radi Allaha, već da se kaže kako je Jonak. Onaj koji je dijelio i podijelio svoj imetak, ne radi Allaha, već da se kaže kako je dareživ i onaj koji je tražio znanje i dijelio ga ne radi Allaha već da se kaže kako je učen zato kad god sjedneš ili pričaš, nekome hoćeš da vaziš prišeti se ovog hadisa da te neko pohvali beži što dalje od toga zato su naši prethodnici nisu voljeli da skup bude velika da se priča o njihovim skupojima, masel dolaze na predavanje, hej, što čovjek priča, koliko je održao predavanje, jes njegov skup posjeća, a taj im je vjero, bah, četvorica sjede na skupu, dođe peti, on ustane i skoči, ode. Ode. Četvorica, mogu i nekako, dođe peterica, peti dođe, ustane i skoči, ode. Dakle, nisu voljeli, nisu voljeli, jel pohvali da se govori o njima i slično, i mi tako isto, jel dobro, dobro se čuvajmo, Čuvanju toga. Zatim, dakle, iz ovog hadisa možemo zaključiti da čovjek se mora čuvati omalolažavanja drugih. A nažalost, toga kod nas ima. Ja stalno opozoravam. Kad god čovjek nešto novo nauči, to znanje treba ga učiniti poniznijim, skromnijim, pogotovo prema neznalicama, neukim ljudima brojni su primjeri iz životopisa Allahov poslanika alihi salatu sam. ako kada se ljutio ljutio se na one koji imaju znanja dok nije na takav način postupao prema onima koji su neuki je li tako pa dolazi Omer radi Allahu telan sa stranicom tevrata čita je poslanik sallahu alihi salam se zacrvenio dolazim u vijest da Moaz ibn Džebel klanja jaciju namaz sa surom el-Bekare, 48 stranica. Kaže, zar ti da ljude u smutnju dovodiš efetanu nenteja Moaz? Zacrvenio se kaže, nije prestao ušućivati. Doćim dolazi čovjek i mokri umestit. Mokri umestit. Čovjek se krenuje, mokri. I ja ashabi skaču da ga Po kratkom, kaže, poslite ga nek čovjek završi. Kada je završio, odje ovam. Nije mešćid napravljen za to. Mešćid je napravljen za namaz, za učenje Kur'ana, za spominjanje zikr Allaha subhanahu t'ala, zbog toga. Poznatovim slučaju čovjek, Moavija ibn Hakem, kada je došao i kihnuo namazu pored njega, klanjač, on mu rekao, jer ha mu pa drugi počeli da udaraju rukom. Kaže, šta vam je? Stoji u namazu? jer prije na početku kada je namaz bio propisan bilo je dozvoljeno da se priča o namazu kada je objavljen dio kur'anskog ajta i pred Allahom ponizno stojte zabranjen je govor o namazu dakle prvobitno je bilo dozvoljeno da čovjek stoji i da priča sa onim ko je uz njega Mavi ibn hakem bio je na početku uz poslanika ali sam zatim otišao u svoje nasilje otišao u svome narodu nije bio prisutan objavi dakle, tih određenih Propisan. Pa je došao, nije znao da je to propisan. I kihne čovjek pored njega, kaže Jerhan Kelov. Pa shavi počeli da udara. Kaže, šta vam je? Šta ste sad počeli udara? Kaže, pa su vidio sam i šibaju me svojim pogledom. Kaže, mislio sam još da im se nagovorim. A vidim da nešto nije uredo, sačekat će. Pa kada je završen, predat celan poslanika Alihi Salacom je rovno i pojasnio, na fina na blag način, dakle koga, ne on koga na lijep, blag način posavjetovao da više nije dozveno da se razgovora. Pa je nakon toga rekao Moavija ibn Hakem žrtvovao bi, dao bih svoga babu i svoju majku za njega, nisam vidio ni prije ni poslije njega, boljeg muanjena, boljeg jeli, učitelja. Na takav način je postupao prema neukim dok, je li na, ako je postupao grublje prema učinim, tako trebamo i mi. Kada onaj ko ima znanje od nas pogriješi, onda ne smije nam biti je li svejedno, da budemo ravnodušni, ali kad neup čovjek znamo, dakle, pogriježi, trebamo biti ponizni, a ne dakle da ga ismijavamo, ne da ga umalovažavamo, je li, i sl. Uglavnom, da bi smo bili iskreni, dakle, u svome traženju znanja nekoliko savjeta, kako da budemo iskreni u traženju znanja nekoliko savjeta, dakle, prije svega da smo svjesni da je to i badet, Prije svega da smo svjesni da je traženje znanja ibadet. Čuli smo izgovora naših prethodnika koliki je to ibadet. Bolji od 60 godina ibadeta, klanjanja. Bolji od 1000 rekata dobrovoljnog namaza. Najvrijednije, nakon obaveznih ibadeta, najvrijednije. A svaki ibadet da bi bio primljen kod Allaha da bi Allah dao bericeta u njemu, mora da bude iskreno radi njega učinjen. A zato kada tražiš znanje, neka ono bude izgledan odmah, dakle, iskreno radi allaha subhanahu. Zatim, prisjeti se, dakle, ovog hadisa u kojem se spominje kazna za onoga koji bude tražio znanje radi nekoga drugog. Dakle, onaj koji bude tražio znanje radi da bude pohvaljen, prisjeti se hadisa i buhoriru u kojem se spominje kazna za takvog. Zatim, od iskrenosti u traženju znanja jeste da se potrudiš u traženju znanja. Da zapišeš Da ponoviš, da razumiješ, da pitaš ono što nisi zapisao, ono što nisi razumio, ono što nisi dobro shvatio, da pitaš, da obnoviš, ne da ostaviš ili onako da dođeš nogu preko noge kao da si došao jeli, na neko drugo mjesto. Dakle, sve je to od iskrenosti. Zašto? Zato što smo rekli, kako je rekao ima Mahmed na početku, iskren nije tu traženju znanja, jeste da otploniš od sebe neznanje, a zatim od drugih. A kako ćeš otkloniti to od sebe neznanje ako dođeš na skup mnogo te ne interesuje šta govori govornik ne interesuje te da zapišeš pa ponoviš jesam to dobro shvatio razumio nisam neki odman na Facebook tamo postavljaju što čuju jel dobro shvatio nije shvatio i sledeću muftije hoće da budu odno jel uglavnom dakle čovjek da bi bio o iskrenom traženjem znanja mora da se potrudi oko tog ili traženjem znanja. Zatim da radiš po tom znanju. im od iskrenosti da dakle, to u traženju znanja jeste da radiš po tome što naučiš, koliko se toga napričalo. 10-15 godina se priča kamo kamon sreće da je čovjek Makar sa jednog skupa uzeo jednu korist i radio po njoj. Poznato imam Ahmed kada je bio upitan kako se zapamtio milion hadisa Imam Ahmed Rahimahullah pamtio je hadisa rekao je nikad nisam čuo hadisa da makar jedan put nisam postupio po njemu nikada nisam čuo hadisa da makar jedan put nisam radio po njemu tako i mi kamo srće da smo uzeli samo jedno s i radili po tome drugo predavanje samo jedno i radim po tome dakle da bih bio iskreno u traženju znanja moram da radim po tom, po tom znanju kako je Imam Svuri, Rahimehullah, rekao, majka, kad god bi išao da tražim znanje, posavjetovala bi me riječima, kaže, sinko, nemoj tražiti znanje ako nećeš nanijetiti da radiš po tom znanju. Nemoj tražiti znanje ako ne namiravaš da radiš po tom znanju, jer doista će to samo biti dokaz protiv tebe sutra na svog dana. Onaj koji traži znanje, nekamo ne bude nije da hard disk svoj, ako ima išta praznog, od džahelijeta, jeli, da napodike. Ne, pa je, dakle, tražim znanje da radim po njemu, tražim znanje da radim po njemu, da otklonim od sebe neznanje. I svakako, jeli, peto, da otklonim neznanje od drugih, prije svega od svoje supruge, svoje djece, onih nad kojima, jeli, imam određenu ovlast, imam, jeli, obaveze, obaveze prema njima. Dakle, sve to ulazi u iskrenje, da je dijelo iskreno radi Allaha, da se dobro čuvam hvali, da se čuvam, jeli, traženja položaja nekih dunjavskih ciljeva, da se potrudim u tom traženju znanja maksimalno, da radim po tom znanju i da, koliko sam u mogućnosti, dostajem to znanje do drugih. Ako Bog da nastavit će ovdje, dakle, govora još, nastavit ćemo, ako Bog da tim drugima dabima, osobinama, من تج ز